Creiem que després de vuit anys hem acreditat la nostra línia singular, que és un festival que va més enllà de la música d'estiu, que també ho és, sinó que també és un festival que inclou recitals de poesia i també un discurs a partir de debats sobre conflictes a la Mediterrània, etc. Per tant, després de vuit anys podem dir que tenim un festival ben consolidat, que no es mira a cap altre, sinó que té discurs propi,